Ndani, mgingenda kumana. Naam, matumaini yangu ni kwamba waendelea vema nduku musikrizaji wa Redioy Sanganiro opade pote ulipo. Imetimia ni sasa saba kamiri. Ikiwa ni ule muda muafaka wa kukuretea tarifa wa bari katika aluakiswa hili ambayo tunahanza na mokta asari waki. Laiswa jamhuri aliyathiki kuku aliyathiki kikipindi cha kampeni ya uchaguzi wa muakarufumiri shirini shirini kuchunguza bali ya serasa ni manufaa kuwa wananchi zawa gombeya wenziakelewe azitliyemanani akichukua usukani na mumoje wa gombeya Francis Roro katika kipindi hicho anaambia ana sema kuamba laiswa jamhuri kuasasa yupo ana kulia manane bali bali ya serahizo naira ya sera hizo. Na laia wakazi wa mkuu aluiki wanaojishurisha na kazi ya kutowanga. キサンボカティカマドモニアコケビマイタジアキラシコワネレザコウカズヒヨンイナコンボナチャンガモトケムケムウキウエモウハバウアサザコウコウトシャエリウアエゼコファニキワコウケビマイタジアキラシコウナコリンダマザングリラナゴトワアジラコアラエアコアラエア Ni miongo ni maasela zilizopewa kipa umbelena vijana wanaojumuika katika chama cha ushirika kinacho tuklezam kinacho tenganiza muka kutoka jarara kinacho tangurika bioarts ambapo kinaendesha kazi ukomutani ukoko charama ambapo ni mutani kina amata tara, rafani na hango na kuna yobi rashaka na mengine ya mengizaidi ambatana na mihadi tamati upando wa upiri upo salafina hakizima na carboni. イサンガニロサ Laisi wajamhuri, laiswajamhuri ya Waburundi alipole la picha la sumi kuchukua usukani wakunguza tarifa la Burundi mwezi Juni mwa kijana afumbili shirini na na shirini, aliyahidi kuchunguza badi yamikakati yamikakati, yao wapinzani wakili auwezekuitilia manane akiiwa madalakani aidaivali standa ichimire aliwata ali. ali, ali Ali Uataka wagenbe ya wote katika wadifu wa isi koku kuti azmiola kwa lengo la kuendeleza inchi ya Burundi tu muziki. Tujeka ndi, nakuwa kira kupizi fuzobia nyukuko, nimwevwe ngabishi kirie. Aida, tutajengea juu ya mapendekezo yenu, maana dini moja wa Sirdisha na kuya dhirisha. Kwa kuyapigia kura mkishindanisha na mipango ya viyama vingine Tunataka kuendeza burundi hadi kwa kiwango chaanchi Zinazo yorekea katika maendireo ya enderevu jumoishi bila kurudi nyuma Bahati nzuri kwa amani na usalama Tumejiuhisha katika demokrasia ambayo ni musingi wa maendireo Yanaro takwa na burundi na raia waki Na hatuna mashaka tutayafikia haraka Umoja na mshikamano katika shuhri za ustayo waanchi Ndio fimbo yakochekili ya napamba katika safari yetu kila raia natakuwa kutoa mchango wake na penda kuatangazia kuwa tumezingatia mipango mizuri ya wale tuliochindana kesho nikiwaita kwa ajili ya kunishauri kusu tekezaji wake naomba waniti maana na wao wanaita jinsi iliyoendelea msiwe na mashaka sote kwa pamboja mambo yanawezekana. Aliye kwa kisikika ni laisi wa jamuhuri Evaliste Ndaishimie ambaye alikuwa natafusiliwa katika lua ya kiswahili na lomiwalde niyo ya vifuze. Na tunaposaria katika ukurasa huo wa kisiasa ni kwa amba laisi wa jamuhuri aliaidi gipindi cha kampaini ya uchaguzi wa mwaka alfumili ishirini kuchunguza badi ya selaze nye manufa kwa wanainchi za wagombe ya uenzake ili azitilie manane akibuka mushindi wa uchaguzi.、Muna mumaujawa wa gombeya Francisirohelo katika kipindi alichotoa apa kwenye radio isanganiro ana mtaa kala iswajamhuri kuahuru kuchungu kuchunguza siri zote ambazo aligundua zinazo zinazo una umuhimu kuajami yawundi mungombeya huo ambayo aligombeya kuatiketi yawumbeya huru ana ana familia kuri disha na jisi baivi ya miladi yake inatekrizo kuasasa na laisi evaristi ndai shimiye tumuski riz e katika roya kwa hili ana tafakiri wana Moise misaogo Jewe na itaaj yon hati yinz e ndarindi Niligumbia katika uchaguzi wa HIV kariboni na pale nilipochinda nilisema acha ni subiri kwa mara nyingine walio chinda watukelezwa serazao na mna walivyozipanga na badai tu tato maonieto juu ya utukilezaji wa serazao tuapo shiriki sote haitajulikana nani kafanya hivi au vile na hatutajua yaleo tekelezwa au yale yaleo shindikana. Sote tutapigia makofi na kusema kuwa yote yako sawa ilihali sisa hihi. Pawepo mwenendo kuwa mtu anapo gombea siku tafuta kazi abaki kwenye msimamu wake. Endapo serazake sitakua sawa zitekelezwe. Kile kinachoni redisha ni kuwa sirikali imeaza kuwa wazi katika bajeti kwa kutua muanga kwa yale atao tekelezwa na namna yata Kavuwezo kutekelezwa, kina chuo nskitiisha nongeze kwa la budgeti, ushuru kwa raia uliongezeka zaidi. Je, raia ambao hawakuwa na wezo kuchangia kwenye budgeti ya mwakajana vipi kusumu akahuo pindi hawan harakati, mchangamoto ni kuwa watu watembeu kuwa budgeti ya serikali ina changwa na raia na endapo hawatakuwa na nafasi ya kutoa pesa, raia watapita katika njia dhihisi to sahihi. Saya kura acha cha muzi la zitarisi. Njio hisanganiro, niki boko yao. Nam niku kumbusha kuambati jina pa bujumbura na viungo vya kete tunaski kagupitia masafa ya familia na tisa nogta saba inchi nikiati tunaski kagupitia mianamodzi ugeni ni tunaski kama basha ra kagupitia tovu tue tumalidadi ambayo ni w tatu nogta hisanganiro nogta o r g Kwasa sasa tumurikihabari kutoka uko mikoani ambapo tunanzia uko mkuani luigi ambapo lai wa wa ya wakazi wamkuwa luigi wanaojishuriz shana kazi yako tuanga kisa mvukati kama domoni yakokele maithaji yakirasiko wanaeleza kuwa huo waki kumbwa na changamoto kema kema katika kazi hiyo baadhi yawaliyo hujiana na reporteri tu uko mkuani luigi wame mfamisha kuamba huo waki kosa pesa zako hema waki fa mfamisha kuamba wana fanya kazi hii yuko wa sababu hawana mashamba yako indechia kirimo wakulima hao wana tore ya wito wa hisani wapaticheme sada ili waweze kuchufu sija na kazi za kibiashara na baridi nikuwa muzibu walipota wetu kumu kwani Luigi Jean Claude Shimirima na ndoto kiu kumu kwani Luigi tujelekeze ukoko kasikazini maenchi ya Burundi mkuwa ningozia mbapa viongozi tawara wengine paso ku, ku wengine paso kuanda vema siku kuu yaki taifa yamushikamano pamoja na ile yamaindelewa ya taifa ili isigundulike kuambani vitendo vinazote vinazotekelezwa na chama madalakani nimata mushi yake juna sinahima na kiongozi wachama seneru mkuwa ningozia katika mukutanu aliyoendeshwa iJumai nahi akishirikiana na mshauri mkuwa kava na wengine Emmanuel na chundu sanze. Fiongozi hao waliwataka laia wa mkua wangozi kushilekea wote kwa pamoja siku hizo kuu, zinazo talajiwa kushilekea wa siku ya ijuma na siku ya ijuma mosi wiki hii, na wale wenye uwezo wasisahabu kwa shirikisha laia kutoka jami fukara. Na abali hii ni kwa mujibu walipota wetu uko mkua wangozi Apolline Muzagara. na tunapo saria uko kas uko kas kazi ni maingi ni kuamba balabala yalami ya taifa nambali kumi na naane ina upitia mkuu wa maarua ina saidi ya vema wanaotumiya balabala hio kuakufu kuakusafiri katika mazingira yako ridisha mshauri mkuu wa ofisi ya governor wa maarua anaeleza kuamba ujio wa balabala hio ulisaidia vilivio mkuu wa maarua kufikia hatua ya maendeleo endelevu agitaja hotels irizojenga kuawingi pamoja na ma Shirika yauchu kuzi yaliobuniwa mkuani maaru ata nazi chiza na eleza kuamba kuasasa wako kwenye harakati yangu hamasisha wakurima ili wajusisisha kilimo chamboga zama jani wataka zusa bara barani humo na vijana irfu na vijana irfu moja miata na wakazi wamkuwa kireundo ambao wangu wa Watape wa mafundisho yakiufundisha sherikala kosen worldwide wanatolewa wito wakutoa uza vifaa watakazoto mia bada yakuitemisha visomo. kama ilizofanya na kizazi kirecho kirecho watangulia thadali hio ilitorewa jumai nahi na gavana wa mkuu kireundo katika hotuba yake yakuzindwa la sumi mlaadi huyo aberi hatungi mama ana familia kuamba watakao pola vifaa hizo watachukuliwa kama wezi na watali biwa kuingana na sheria mlaadi huo wakoe rimisha pia na utatekelezo kuamikua mitatu ikiwa ni kireundo gitega pa moja na manispaa aji njira bujumbura na utagalimu kiasi cha pesa zaidi ya milioni mbili dara za kimarikani na barih ni kutoka kwa mliopotawe tu ukoko kaskazini maingi ya Burundi mkuani Kirundo ambaye ni abla safari na dutoka ukoko kaskazini tujelekeza kusini maingi ya Burundi mkuani mkuani rumongo ambapo mahabu so saba waliokuwa wakisibili wakati kijerala rumongo linarutamburi kamule mguu wakisubu Kutumiwa kushiriki katika opelecheni ya kutoroka kwa mfungwa laia mwenye asili ya Kenya alikuwa akishutumiwa kwa giza inchini Burundi mihadarati waliamishiwa katika geleza la mkua wa lutana jana jumaene. Mahakama yamkuwa walu mungeli yoyaliyoomba wamishiho huo ili waalahisiishiwe katika upelelezi wanaondeshwa kwa sasa ambao wana wanaadisi ungeweza kuuamishiwa na wabusuhao iwapo wangesalia katika gereza hilo larumunge na barini ni kwa mchibu walipota we tu kutoka kuku sini maendeleo Burundi ambaye ni Jean Pierre Misago. Nadutoke ukoko kusini tuleje jijini apa bujumbura ambapo kuri ambapo kurinda mazingira na gutoa ajira kwa vijana ni miongoni muasiras ilizopewa kipambela na vijana wanaojumuika katika chama cha ushirika kinacho tenge nneza muka kutoka jarara kinacho tumbrika bio arts Fijanahao wa wapo wana wana auendeshia kazi katika kata ya charama mtaani kinaama kaskazini mama nispa la jiji la mchumbura wanaeleza kuamba wako wanaeleza kuamba bada yamwaka mumoja wakiandishiashirikai lo wamefanikiwa kujenga eleza pinafsi Fijanahao wafanisha kuamba uhaba wamashine inayoweza kutengeneza mukaramu kwa muda mfupi ni miongoni mwa changamoto sogo wana ukabilia na nayo. Na laia wenye asili ya Burundi wanatolea wito wakudumisha mila na desturi za taifa la Burundi kwa lengo la kudiririsha ushikamano na utamaduni ndani ya jamii. Wito huyo umetolewa injumatanu injuma hii na kasisi Adrien Harona alipokuwa akiweka bayana kitabu alichuandika hivi kalibuni ambapo amefamisha kwamba vita za wenyewe kwanyewe vilipoa alifilita la falafu Burundi viliperekia kwe pomu mukumu mumeonyoko wamirana historia za Burundi waliyohuduria kumungamukono wamefamisha kuamba kitaibu hicho kinakujakati kamuda mafaka kutoka na na JC lai ya wa Burundi hawaofi kuasasa kuatendea maovu wenzi wenzi wagiachukulia utofauti ba inayao Na, na bada yema pomuzi kwa madogo, tutai timisha tarifa hiyo kwako angazia anga zaki mataifa. Habari zaki mataifa. nam sekari ya waziri mkuu saa maluka lukonde inchi ni、ja, inchi ya jamuia kik Democracy ya Kongo inatimiza siku mialeo Jumatano tangu kundoa kwake bada ya mufuta na mukari kati ya pande mbili ambapo ni F F C C na cash sekari hii iliundoa bada ya kupungija kuwa mungano ambao Felix Sekedi arikuwa ameunda na muthangu lisioa kwake Joseph Kabila hatua、uh, Hatua、uh, hatua gani imenginendi pamoja kufikia kuwasasa ili mungano huo uwezi kudomisha kama tunazoto tunazoto somba kwenye tawuti ya elfai kiswairi ni kuamba sikumi yahi zozinazo malizika wazini mkuu waki chukua usukani ni kuamba amewajibika vilizo kwa kudomisha umajia na mshikamano katika jamii ya lai wa ya waasi la DRC pamoja na kupiga marufuku vitendos ya ofisadi pamoja na Murungura. Aida wasilimu kuu, ana Eliza Kuamba Yuko kwenye kwenye Yuko kwenye muchakato wakufanya wakufanya seesa mahara tofauti ili wale wote wanaojivu sisha na kazi zaku zakupokea murungu la waweze kualibiwa kulingana na sheria. nakuakui timi shakatika ukurasa wa sokani kuamba timu ya Intermilah, wamemtaka, wametaka ofa ya Chelsea, yaponi miyoni familia na tano, kumusajili mshambuliaji romelu kaku, mwenye umri wamnyaka ishlinanane ambayo yuko kwenye road ya wa, ya mashambu wanwachezaji wa ambao wanasakuwa kuaudi na uvumba na timu ya Chelsea the Blues na haponi bada ya Juvedis akijana huyo angeli angewejiungana timu hii bada ya Timu ya Bruce ya Dortmund Kumutowa mshambuliaji waki amba Ni Ling Haaland ambaye Musimuhu timu hiyo ya Bruce ya Dortmund Imekataka tu kutomuza Mchezaji huyo Na Tretiko Madrid Wana janda kwa uwezekano Wakumuza Mwurinzi Kilian Trippie Mwenye umri wa mnyaka Theathini Ambapo kwa klabu ya Manchester United D, Dio ambayo inawajibika Vilizio kweza kumusajiri Mchezaji huyo Nalaiya wa ujelemani mwenye asiri ya Tanzania, Malaika Mihambo, amefanikiwa ame kwa kunyakuwa taji la mdahabu katika mashindano ya kiangazi ya Orenpike ya naotimu wa vumbi jijini Japan Jijini Tokyo inshani Japan, mwanaria dhahyu aliuka urefu amita sabairi kuchukua ushindi na awali mamilango ali kabiliyana na changamotoka da kabra yamashinda nayo, lakini hatima e ali fanikiwa kuonyesha ubabewake na umahirwe wake kwa kupata medalio yanazhabu katika fanari ya mchezuzi huo inafani itafanikiaje. Na hayo alifanikiwa katika finari katika michezo hiyo ya liada iliofanyi kwa siku ya jana. Nani hadi hapa nduko mpenzi musikilizaji wale dio isanganilo sinabuudia kutamatisha tarifa hii katika ruha ya kiswahili. Shukurani zangu za dhati zikufikiawe musikilizaji uriejiunga na mitangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia lubani wangu wa mitambo. Bisera fina kizimana alieniwezesha ili sautiangu sikuwa amhewani bali kufikia pale pote olipo. Langu jina nijama rivia nenge na kumana sinaraziada. Tukutani hapo saa kumina moja alasili kunapo majariwa.